قرآن مخترموں اور دن کو د مولانا زین اللہ سے د دورہ تفسیر قرآن دا چالیس نمبر کے چې چپا مسجد امیر ماہیا محلہ حٹک سوال دیر کی په آگست دوزارات کی شعر دا دی دا ملاوی دو پتہ یا ای اشاہ دی توی دا سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا اینڈیز دی مین چوک جانگیرہ را اور صحابی پروپریٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر زیراتین او دا دا, دا ناریناو یو شعار دی نخواد را خدا ناریناوی نارینتوب نخواد گیره دا او ذکر کمو خلکو تکی اللہ دا نور که یو غریب سوان لگی دوایانی او پیسې لگی یو چرتا چرتا چرتا دادا نارینتوب او دا رجولیت یو نخواد مختار سید احمد صاحب رحمت الله علیه مثال ذکر کړی الله کې بعضی مسلمان کې چې الله پاک دا ارث خپل پل خصوصیات مقرر کړی دي په زناورو کېمو هغه دایده پہچان طریقې په تر پته لګیږي دا پکې ناري نه دا پکې زنان دي دا پکې مذکر دي دا پکې مؤنس دي نو یو مثال ذکر کړی یو ګوره په چرګانو کې د بانګانو یو خپل علامت دی د داه خکول کار کاره خکې تاجې په سری نو په چرته په بانګې او چرګه کې پاار خداري چې د بانېو خولی کارکاره د چرې کارکاره نی کلهکله کې په بلړ با دغون کارکاره د تااکته د پګ نه لر ک دا بانکې دا چې رواندي او ګرزی چېته لرې دانو بانګېسی ک بوکې دا د غه چرکه پهه به اخستې نو دارنګېله پاک د نریې خپل س پات موکرکی او دا پیترت چینج کول دی پیترت بدلول دا دیر الوی گنا رکھا پیترت بدلول دا دیر الوی گنا را او الله پاک انسان تا حسن وڑکڑی رے ملائک علیہ مسلام لگیائی ایو صدا لگی سبحانا من زین الرجال باللوہا والنساء بالزوائب پاکی دا آغازات لرا ناری نے پا گیرو خیست کری زنانے پا گٹ واتو کمسو خیست یو دنداه زنناانوه هغې خاون بهگیرهخورله خاون تهوي که تااجره پرې نهخوا د د خپل سرهکه تا کومه اوغ پهکوره لا سره ک تا نه کې چې لا خلک دو ب دا دکه تا سری خا دی درنې نارینا چې کم ناری نه ه در کوي ا سپخ کاري لکه ن چې یو زه اووهکه تا سری شونه پخ کاری قل تو کنتم بونه الله او نن ډیر داسې خلک ته پزرا نه کی یا بل اناري نه درو ویو چې موږ له دعوت پر شکل کړل پیغمبر جوړکا شکل له صحابه جوړکا شکل له انبياله مسالم وره جوړکا شکل له اولیاء جوړکا شکل له ټونی بلیر د کلنټن دا, کل دا موږ جوړوا یا رسول د ما هو ډیر لکی چې نارینه و ان شکل مې خو یار د کور کې دا غي دي خبره نو دارنج یاغو درو او یا خیري دا بر سړي سي ماني خدا وتویږيږي راغوري پرې نه دی ته نه بالکل غسارو مخام کوما او داد الله سره زت ګلچي الله تیرا لره خجوا او زوبې در کوما قل, قل.. وایا ای نبی سلام ان كنتم تحبون الله ان كنتم کچره اتاسو تحبون یو خلی په خاون آ.. امتحان کولو چې تمام بتا سره ډیر مینه یو او ګتاره ګیرلر کا اغه بس تم محبت کلیونه یو بس 400 غټه ډېرې خولې وېخرو لا او رالو ختي ته یې اوس غوشاله خو کنا غي په ډېره نوادي سلام علیکم طالب په سبب بلیخ دې روي لا خدا پرېدا وه ابتدا لا پا حکم به دې د ما حکم به د سو منې او ته 400 دې قل ان كنتم توحبون الله زم دې کلی کې دمو استاد محترم ميا جي سي صلی الله تعالی په خوا را دي الله کړي ګلستان کړلې په په زمانه کې د مرګري کیسه بیانې یا وتی چې د بونیر یاده بل ځای راغلیو با د پیدانو کې د نرمادي د لپاره ملاوي کې رمضانۍ پیداني د شعبان کې څنګه جماعت را لويږي چې رمضان کې د قرآن او نورو دفتر دفتر مخ کې بیا او اجیره بیا لرکی او استاد یو ته چې د الله څخه بخیمه کیږي باندې لرکی هغه هغه پرې خو د مجبورن په دې یو کې یا دوه کهل کې او چې کله واپس لو ساحه تجارت یا وسته در درکړی و استادی دا ګیره دی والا سلام علیکم لباده <laughs> پګیدا سی قل ان کنتم تحبون الله قل و یا ای نبی السلام ک تاسو محبت کوئ دا الله سره فتبعونی زماتا بيداریو کيو يو حبکم الله قران د خوند کتاب دی يو حبکم الله او دورا دا دا په دې وخت کې الله برکت واچي وار د دې اصل وخت سره ماسپينه پوری سړې لګي اوږد وختي فړې په کیتاییدات امر را لایو تفسیرم پکې ډېر کایو قل ان کنتم تحبون الله و انا بي السلام که تاسو محبت کوي دا الله سره فتبعوني زماتا بيداریو کې دا بدعات او رسمون رواجو نه ځنو ساتي بدعاتونه کې يو حبيبو کوم تا تاسو سره محبت کوي الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ بِخَطَأِ بَوْكِي تَاسُلَرَ الله د ګناون او ستاسو دې دا اتبع النبي پوايد ذکر کها يو بتا سر الله محبت شي بل الله بدل ګناونه مافي نور سواړي سړيا ول او غفور رحيم او العذيب ان کي آرام کوم کي ذات قل ايا اي نبي عليه السلام اطي الله تابعداریکو او د پیغمبرو و ان تو اللہ قدیر و گردانی او کا اللہ محبت نه کئ کافرانو سلام ان الله حصف ادم و نوح او د دې زنا تفصيل د حضرت دیسالې سلام کئ یو چې عیسی سلام دا ابن الله نه لري دګه د اولوہیات صفات نشتا دا هو بنده دی او دا ذکر کئ د عیسی علی السلام ټول سلسله نسب الله ته محتاج دي ان الله حصفا یکین الله ورکل آدم علی السلام او نوح علی السلام او آل د ابراهیم علی السلام او آل د عمران علی السلام په مخلوقاتم ذریاتم بعضو عامن بعضو نسل دي بعضي د پیدا شوه دا بعضو شو نا الله او دونکي په ایس قالت امراتو امرانا چه کلوی بی بی دا امران دا امران بی بی وا اغیوی ای زمارا با داسی زنانا قرآن دا باز زنانو حال زکر کئیو چه زنانو که دا جزبرا شی اغسوی ای زمارا با زمان پا گیر دا دی او که دا تا ما تراکو نو ای زمان لا دا به ما دا دینی د ازگا دا خدمت دا بارا وکب با کڑی دا سی جزبرا بزاناو که خواب ایس قالت امرا تو عمران چې کلوی بیبی د عمران ای زماره با انی نظر تو لکا ما منخت کړي تا, تا د دا پارا داستو چې زم ما پګیډ کړي محرره ازاد بی د دنیا د کارنا د دنیا د کارنا با آزادی د بیت المقدس د دی خدمت بکيو کو پته راته نشته چې الک بې کجینه انک انت سم یول یکی نن خاستا پویا او ریدن کے با یکی نن خاستا او ریدن کے پویا ذاتا پلم ما وضعت حا شکل دی اوز گولا جنیل قالت نو دیویل ایزا ما ربا انی وضعبها انسا ما اوز گولا جنیل قدیل رک خیال دا جماعت با اللہ لکرا کی نو نارینا دین زیاد خدمت کولیشی والله اعلم بما وبعاتو ډیر داسې زرا نه یو اناريونه په پیش پېشي والله اعلم او والله ډیر خپوي کی پاغسته چې دی اوسه ګول زکه الله لا پته ده وګوره جنه او شو او ډیر جنه هغه د دین په کار کې د اناريونه ډیر زیات نمبر مخ کې اوسي مخ کې وګوره خو شاله کوکي یا ولاکه کې ډیر مليانم تیر شي وو و اللہ تبارک و تعالی غالاکی تا یو زنانا و عوادکا علم و عالو او غیل تا لگ یو یو تکی علیب باتا او پا علا پا علا پا علو وڑو شورو که او پا علاکی که برکی عام شوی ناری نو گیری پریغو دی کورون اٹیویگان ختم شو جنکی پکی علیمان شوی قاریان شوی پکی او غن دالاکی دیوی زنانا پا حجبان دی او دیر کرتا پکی داسی یا اغه ځان او پیژني چې دما کار سره دما ډیوټي سره او چې نا په ځانو ته معلوم نشی نو نوغه دون اغه اغه ټول معاشره او ماحول ګډ وډګي چې دون یو نارینا لس نارینا سل نارینا ماحول نشي ګډ وړولي چې یو ځنانو ته د خپل او مقام نوزي ولعه اعلمو بما وضعته په دې ځنانو ته معظم پټار دې دین کار وکړو اللہ باتینا حل کو تحیا منتقل کئیو صفات باتی اللہ حل کو تمنتقل کئیو او گکل زنانا دا عظمونو کی نمو اشترکی بداغین بی حیائی بدتمیزی بد کرداری او سسو گناونا خباستونا قباحتونا دا بتخوری گی ولیسا زکارو کالانسا دی که دو خبری ولیسا زکارو کالانسا دا خویا دا دی عمران خبره دا دا امرانو دا عمران دی خدي دا خبرو کا وليست الذكرك الانسا يعني ليست الانسا الذكر په خدمت دين مطلب دا دي چې يا الله پاکه د ما خو جنه هوښه او جنه د دين خدمت دورا نشي کولې چې کولی شي باندې په خیال یا یادا قول وليست الذكرك الانسا دا دا عمران دی خدي دا خبرو کا چې الله پاکه ما خو زم ما بالک شي د دین کار بکی وليست الذكرك الانسا یعنی دا الگ پشانتینی جنه په خدمت د دین کې دا کاله دا ډیره منډه تر لاوالې شي یا دویندا چې دا قول د باری تعالی دی وليثا ذکرک الانسا چې دا وليثا ذکرونی ناری نه پشان له دیخذې قال انسان مراد محو د مریم دا چې دا د ناری د مریم ته نه رسیدا دا مریم بډیر د دین کار کوي او وليثا ذکرک الانسا او ناری نه پشان د زنانا و اني سميتها مريم او ديلا نونكيو او دو ما مريم و اني اعيذها او زبناوا لم ددي بتاسرا الله و ذريتها او دالاد ددينا ده شيطان دتلي شيوينا فتقبلها ربها بقبول حسن غورمورو اغه وقبل اور اللہ د باجدا بدل خدمت کیو داري د زنانو جذباتي اور دار صحابيات جذباتي یو صحابیہ را اگر هغهلې میدان جهاد کې ګوري او په میدان جهاد کې هغه خپل ځوی هغه او چټکاو ټوکري ټوکلې شوی دی او هغه وایي ای زویا او تمه د دې ردی د پارزه ګولې وخا ما پی دې د پارزر کړو داسې دا دا دانا حضرت خانصا رضی الله عنها سلوور زامن دی سلوور زامن سلوور علیکم النولی دی او طیب چو یاد ساته تاسو د پلاق علالي اولاد تاسو ماماګان ما نه دی رسوا کړی تاسو علالي اولاد یې سبات میدان جهاد تلل شي یاد یادته رون تخته ګوري او درنګي خدای کافرانو هغه یې پکې خو کې سلور واړه دا الله پلار لار کې لاړو جهاد تلل شروع واړه او دا مور دا خبري دانته پشیرونو کې وي مخکي مخکي دي حتی یې سلور واړه شهیدان شو به مور له چا خبرو کوو نو مردا څنګه په دان را کیدی اور دان وستر را شو او گریوان سری کوله نا وی الحمدلله زه په دې کوم چې سبا د شیطان دمند په سب کې را پاسما نو اعظم دا کول پکاري زمونږ دا اولاد با د الله د دین د پاره زمونږ را بچي پیدا نيو وی لندې حلالو حنق پثر نیو لخته او بچي را کوي او که خیری افسر به ته ما او که خیری ډاکټر به ته جوړو ما حواله ایت زکر وک رَدِين دپاري وکپ کو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَتَقَبَّلَهَا نُقْبُلَتَا دِلَرَا رَب ددي پَقْبَلَ اولُ خَيْسْتَ سَرَا نَبَاتًا حَسَنًا او درو نه کدي لرا پزرغ نو اولُ خَيْسْتَ سَرَا زُرْذُرَ لَلَالُ يَاكَ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَلَهَا کله ما دخل عليها چار کلب داخل شو زکریا زکر. علیہ السلام دې خوا تا المہرابه عبادت خانی تا او به منتودی سره ناشناري زکور زکریا علیہ السلام اجر راغي بعد خانی تا شوی کته د مریم سره ناشنا ناشنا میوې دي ناشناري ناشنار وک ناشنار دي وتو یا مریم لکې هازا اے مریم نه اسوي هوا من عند الله دارت الله تبارک و تعالی او د اولیاء و کرامت ته دا کرامت په قران سره ثابت دی قالا یا مریم ان لکی هاذا دا چرته نا نو مریم و هیوا من عند الله طرف دا طرفه د الله نا او دا عیسی علی السلام اغنیا امرات فرعون دا او دا رنګ د عیسی علی السلام موره مریم بی بی علاوهی قالۃ ہوا من عند الله ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چار چوغالی بغیر حساب چ زکریا علیہ السلام کو تشیا الله پاک او غورته قادری چ تب موسم می میوی نو ای اللہ زما اولاد نشتا زبودایما بیبی می ارا نو ای اللہ مال بچی راکی پدغه ځکه چې زکریا عليه السلام لاس پورته هোনালکا د دې وجنا دعا زکریا رب دعا او کا زکریا عليه السلام د خپل ربنا بچی غواړي نو څه کوي او السلام د یو پیغمبر د قبر خوا دزي نو التذر بو تغوټي ور کوي او نو التک دګي خخ کوي او نا دارک وی رب هبل من لدونکا ذوریتن طیبا ایذما رباء بهماتا دخل طرفنا اولاد پاک دی آیات نم دا معلومه شوه چې دا اولاد دوه خپل د انبیا او د صالحین سنت دی ښه وګور انبیاله مسالم دا اولاد د پاره دعا غواړي دا رنګه الله فرمایي چې دا انبیاله مسالم وجعلنا لهم ازواجا و ذريه چې ما د پیغمبرانو زړه بیبیان مور کړې وي او ما د پیغمبرانو زړه اغا اولادم ورکڑی وو و جعلنا لهم ازواج و ذریع ما دی انبیاء لی مسلام لرا بی بیانیم ورکڑی او ما دی انبیاء لرا اغا اولادم ورکڑی وو فدی وجه علماء زی کرکی فدی غوکی دی دکریه ری سلام اولاد نو وو نو دارنگی سوالی وکو نو دی نه دا معلوم شواجه دی انبیاء لی مسلام سنت دي دا اولاد دا پارا ادواغ اختلو حدیث پاک امراضی نبیر سلام فرمائی ان نکاہ من سنتی فمن رغب عن سنتی فلی سمنی حضرت مبتی آدم پاکستان مبتی شفی رحمت اللہ علیہ پا دی آیتونو باندیلی کلی دی چھے اب اگر کوئی شخص کسی ذریعہ سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے کہ یو کس د اولاد د باندول کوششو نہ تو او نسری پیترت کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے گا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا چې کم یو ته د اولاد د بندول کوششونه کوي چې اولاد اولاد بچی دی نه کیږي دایره پر پلانینګونه سو سو دا مسله خپل دې بیان ورس ترار روانه ده یو په اولاد په میاس کې غا پیریډ او غا وقت پکولی هغه ځانته مسره ایا چولر دا فقطurlar داولاده امشیندې ختمول دا یوازې د پیترت خلاف د بغاوت جندو چتول نه دي بلکې د انبیانو د یو متفق سنت نامهرمې دل دي ځکه نبی رسوله صلوات والسلام نکا او اولاد دی مسئله په اهمیت ور کړې ده نبی اسلام فرمایي تزوج الولود الولود پاینی مکاثرم بکوم الامم یو حدیث پاک کې مرادی نبی رسوله صلوات والسلام ته ام سلیم درخواست وکوه چې یتره خپل خادم انس دफार دعاوو کا نبی علیہ السلام سو دعا وکړه بچیو ته ورکی نبی علیہ السلام را دعا وکړه اللهم اکثر ماله و ولده او بارک له فی ما تته یا الله مال و ولډر کی او لال و ولډر کی او یا الله ته چتا سره برکت پکې وایږي نو د جماګړو او شهغانی مو شه وایي کنه یا الله پاک دانو غرو ګټنه ولده بچو نړکی دا چې دعا وکړه اللهم تیر ماله و ولدا د دې دعا اثر راوځي د انث سپ اولاد دا سلو تر رسیدلو بیا ښه او دارنګي الله تعالی او عظم ورچړې وو او دارنګي زکریا عليه السلام دعا وکړه انک اعثمیو دعا یقین انت او ر دن کې دعا غانو فنادت الملائکه ودلا आवाज وک ملائکه او د اولاړو موځ کوی ععبت حالانه کې ان لایله داسې اولا ورک د لا نه اولا غواړه دانه چې تنتتللی ده او بچی غواړی دربار در نهګیر چاپیر تهويږي دربار تا خاامخ ولاړه ده چرګ ړ سرهله او اے بابا پوت تر دی کوک کړلی د چرګ راواله او ماله بچی راکه او ځوی زول مننی او زرا غې طاللییم پهی خرم دله قسم که د خبر د خپله حالیم او د درګه غواړی نه دا چل م اله لا سوال کوا په خوا په زمانہ کې چې قرآن د درسونه بداوت او تبلیغ راهه مهنت نه و که مزانه ای بوادس و د فلور کله بچیو نشه نو بده یو نه پیغمبر جوړ کړي بوډه ته په چمګې کلی کې رااله وای پروړه ستوت کړه ته خو بچی مینه کیږي او خوارې مراله بد ګوري او خرم مراله بد ګوري چې ته شرنده او تا بچی نه کیږي دا چلے او هغه چن دی ایبوی ویلوري ته پیرو واطنه علته بلوی لړا شي او داینه بګیر چا پیر او توافق نوږي کنه هغه غریب ولان دا علته به توافق نوګو سفر به وکو واپس براله کاځو بطیر بیا بسو نو بیا بوډه پسراله بیا بوډه پسراله دا خلکو ز دی خلکو حال داو چې بیا براله نیاده نیازه مافه بچو نشو ته تلوی لورو ااو ګیر چا پیه شوی وې ااو توافق نو دکړیو ااو ویلور تا پتا توافق نو کې ساغستی کنه ساو پکینالي پیاوسه بګیر چا پیه راتويګه انا بیا لڑا که چا تا با الله بچی ورکڑو دا دی چاک پلوانو که بڑا مینن دبور کلو وی مکو دا خو ما پیادو پسی پیر بابا تطلیم دا خو ما آلتا خوخت دی دا خو ما دا چل کرده دی دا یو سوچ بڑا خلقو جوڑو اللہ احسانو کو خلق دی گندونو شو نو الله تووی ان اللہ یو بشی رکا بی احیا اللہ زیر درکی تالا پی احیا سارا اے دکری علی السلام ستا بذوی کیږي کی نم بیا حیاي او مصدیقن بکلیمات مین اللہ تصدیق اون کې وې د کلمې تر افدالانا سردار وې پاک باز وې پیغمبر وې د صالحان و بیا سم خوشاله شو زګ د اولاد دی لوې نعمت دی چانی الله دې او د صالحان اولاد ور کی د چای الله دې او د صالحان کی قال ربی ان یکون لی غلام ذکریا ل سلامايزما ربه سرنګ بشي معلاه اللکه وقد بلغنی یل کې برورسېزلی معله بډه والی ومریاقیر او ببيز ما د شانډه کاله ویلله کذا لیکله او دا رنگید الله کوی چ غواړي ا د مع ربه ای علی آیا او ګرضمالله نخه دې نق نخ بسی۔ قالا ويلا آيتك نفثا ردادا طب خبر ان کې خلق سرا درې هدي مگر پېشارا پېشارا به خبره کې خلور خبره بنه کې زه په خوا په امتونو کې د خبرو مروجوا واذكر ربك كثيرا ا کدار دی امت خلکو ته خبره روجوا نو بس مون برودانه بلا ردي او روجا بار بار یا ذا وقف الرب لره دیر دیر او, او پاتې بیا نوابي گايو سباي ويس قالت الملائكه چكله وي مریم مريم ته نو ګور دا مريم هو دي نو کله کله ملائک دا اول سر خبری خبري کوي خا ويس قالت الملائكه چكله وي ملائكو اي مريم ان الله اصطفاكي يك ان الله ورکلي تعالرا الله تو ورکلي تيله نشکي دي توخواه کې او تې پاکه ساتللی عن مسی سر رجل اوس پاکې او تیخوارکړې په زرانو د مخلو کاته یاماري یا موتی مریې جززی کو و خپل ه نو چې آجززي کې الله ته کمم کوي او دا ااح نه شو خپل ربته آجززی کې او ستا ر ششته ته رسیج د کوه ورک رورککه سره د رووکهکو نه ځکه من بایل غیې دا مریم بیبی د زکریا علیہ د یحیی علیہ السلام دا, علی دا, علی دا بیان نبی علیہ السلام خلکو ته بیان او پی پی ترا ذات ګلد ایثار علیہ السلام طالب دا مریم بیبی دولو یو ټوله خبره پیغمبر داسنګ بیان کړه د غیب په دغه وتا نا جن نا ذالیکا من امبائل غیبه دا د خبرونو د غیب نه دی یو امبائل غیب دی یو علم غیب دی علم غیب خاصه خداوندی دا امبائل غیب خبر د غیب وللام بی علی مسالم ظ من مننمبایل غیب او دا د حال اتو د غبونه دي چې موګې ي کوتا ته او ما کوونتهله د هیم ته نوې اے نبی سره نه بیر اسلام ته ددی سره غ وختې نووي په رد دی د خلکو چې کم خلکوی پی پیغمبر حاضر ناظر د ارې موجوددي پ غمبر تهله پرمو وه ما کوونتهله دیم ت نوې د دي سره اییوللقونه اقلام هم چې کله دي غورځول خپلقاللمونه چېڅوکبات کفالت کې د مارییم او وما كنت لذيهم او تو نيدا دي سرا چکل دي باح قولو اس قاهه تل ملائكه چکل هو ملائكه يا مريم اي مريم ان لا يبشرك الله جل جلاله وكلي نسرها د خپل تر اپنا اسم المسيه نمرغ مسیحي عيسى ابن مريم لقب مسیح او نمی یحییٰ او کنیت ابن مریم مسیح ور تاولی دا مسیح یا عبرانی لفظ دی او دا نقل شوی عربی یا دا لفظ عربی دی مسیحو برواز نفاعیل وجه کله برواز نفاعیل یا په معنا د فاعل سره دی یا په مانا د مفعول سره دی با اصل کې مسیحا دی پمانه دا مبارک سرا یا مسیح پمانه دا منسوخ سرا مسح کړي شوی په برکت سرا مسح کړي شوی په برکت تر یا مسح کړي شوی په خاص تیلو سرا یا پاک کړي شوی د ګناونونو یا مسح کړي شوی په وذر د جبرائيل باندې یا د خپیدا تلیه بالکل اوارو پدیو جوته مسیح وایو یا په خاص سرا یا پاک کړي شوی د نورو ګندونو یکم نور او ما شمانو مور د گیډ نه غندونه و غیري دي راينه پاکري شوو کما سیهو فاعل شي مڅه کون کې د آفات د بدن او پخپل لاسه پخپل لاس د بي بيمارانو باندې راو راخ کلو جوړ بشما سبيك يا مصافتون د زمکه په سفر قط تکون کې ولابو له سفره سانو یا يا سیاحت کون کې د دا مسیح داغينا يا صدیق يا بادشاه دجال تم مسیح وې و آ مسیح پدې د اعتبار سره چې یو سترګي مسکلې شوې ده دافي هغه چپړې خترګي ويڅ ستیخ چپې تختې روانده ويغه حد ځاله اسقاله الملائکا چې کله وې ملائکو یا مریمو، اے مریم او ای مریم ای الله تعالی زیردار کایو یو کله می سره د خپل تر اپنا نیمه صاحب نه مریم دې و جیان مخورزا مرتبه والا په دنیا او کې وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مقرربین او د به د نزد کانوونه ی کللیموننااس خبر کوې خلکو سره پیل مهه دی په ځانګو کې په بډوالی کې ردې په کې په قاادانه نو چې سلام د دوباره اتلو قیلنی دا ولی مغله محممت قاادانی ل کلې دي پپلو کتابونو کې چې آغا ایسا چې واپس برځ غځمه په جه ما سوچ چې د ادان دا معجزات اولینه مونی عقیده کې معجزات هم د قادیانی غوښتل معجزات نه کوي چې هله ته پیش پیښ کیږي چورلرد د معجزاتو نه انکار کوي چې معجزات داسمه نشته چې ما ته مخ اواریه کوي دا کېره ده معجزاتو ای قائلو بیا په دې نه هله کو تلکلو یا چې پیغمبرین څخه معجزات خو خایه کړه او صرف بسونه بیا چورلرد د معجزاتو نه پس انکار ویکلم الناس خبر بکی خلکو سره با ما شووالی کی پزانگو کی نو زانگو کی هو خبر شی وی نور سترتون کی ذکر دی بوډاوالی په خلاره غل نه دی دینه معلومه داشوا چی صالح سلامو الله پور تکړه دی او عیسا السلام با قرب قیامت د قیامت مز دیبا عیسا سلام را کو زیږي دجال بوجنی خینذير بقتلیا نو ره یا جوج موجود او ایثال السلام دا برادی دا زمون دال سنت والجما تعقیده دا زینک سات پس وضاحت کوم ان شاء الله و یکلم الناس وکړه دا سیده مساله و یکلم الناس فلمحد و کحلا او خبرې بکید خلق سرا پزنګو ببوډا والی کې او دی بيد صالحانونا قالت ربي ديي ای زماربا مال ربا څنګه بچی شي ولم یم يمتسني بشر او نه دې رسیدلې مال سوق بشره حالا کذالک الله او ي الله پیدا کی الله چوغوالي چې کلا پیسې لو کې نه یو کار وته وی موجودنه موجود شي موجود ويعلمه الكتاب الله با تعلیم ور کې د کتاب او د سنت د تورات او د دا انجیل د اتو د اسلام علي زګاریت تاسو نوګلو کړ. عیسی علی السلام دا کول دا کول دا کول. نبی اسلام ذکر کړئ چې نن دغه عیسی ابن مریم دی. دی غوړه کلی شو دی. یو کلمو الناس په المحدی. چې زنګو کیو بوډا والی پر دې دا وخت نشي کېږي. او یو علم او کتاب الله بر تعالی د کتاب ور کوي او پیغمبر به بنی اسرائیل او تا او تبوی چې تو کوم تاسو درا غلیم. په معجزې سره د طرف دراستا سنا. او اغي خدای چې غزه کا الہ دی چې ګوره د خټه نارغه جوړ کیو بس ویلو زی دا الہ شو کړ نو عیسی علی السلام به خلکو ته دا وای انی اخلق لکم اخلق بمانه د اسنعو سرا ز جوړو ام تاسلرا د خټه نا پشان نارغه پوک بوام پای کی شیبه نارغه به اذن الله دلته را به اذن الله بار بار ذکر کيه لکه تاسو ته ملکن ربر کې این انی اخلو کولکم جوڑو ام تاسو تا می نتوینی دخطی نا پشان د مارغا نو پوک با وام فدیکی شیبا مارغا او حکم دا اللہ او جوړو مزه مادرزاد ردون دا برگیم رزوالا و حیل موتا دا خبره عیسایانم پیش کردو جگه دا که دا که نو عیسا علیہ السلام بخلکو تداوئی جزا جوندیکو مردارا بی اذن اللہ بی اذن اللہ داولی وی ردن لن نسو غ د ایثاله السلام په خپله کې نه لاوی به اله او نهبی کوم او خبرون تاسو لره ب ما پهغه سبان دی تا کوروونه چې تاسوخوره په ما ت د خیرونج تاسو دخیره کوئ دا السلام ایثال سلام په غبدیت با نقطې بیاې په د ملکې اغریز کار دا کولو د خلکو زیونه خلاب ته یارولو دارنګې او هغېرهپار پروګرامونونه کول او دريدا پاره خپل ملیان تیار کړو خلکو کې عيسايت خورولو په 1460 کې د عيسايان یو غټ mula پندر اگر أغلو او داران کې په اسلام باندې اعتراضات کوله هغه تقریبا 3000 اعتراضات سره په پا پاتېها باندې کړو 3000 اعتراضات درې زار اعتراضات دغوم څخه سټډي وا عقل به او داران کې تقریری وګه او بیا اعلان کو یا سوق مقابله کې اون کېستا په هندستان الاباد مقام کې مناظره جوړ شوہ نوري دینونو عالم راځه مښیو سیکانو او ہندوانو دا پندر پاس یو د سیکانو مذهب داغې ټوڑیو کو دا رنګ بیا د ہندو ہندو مدبان اعتراضات وکړي هغه چا جوابات ورنکړي شو او جوابات شو پچی هم نده شي چل اصل کې اسلام ته جوړ کړه بیا شروع فسطرات الفاتحه باندې علماء دیوبن هلکو دیپا کې بار بار دیوبن یا دیوبن بن بنیا دی استاپه فاتحه 3000 13000 کې جواب ورک کنا چې کم هلاک ده دیوبن خلاف خبرې کوي وای راشد ده پندر ده ته جواب نو کوي کنا آ علماء دیوبن اغي کې یو پروگرام جوړ کړیو یو غمنام عالمي مقرر کړیو زکه دا خو داغي اصول دا غري ځانو چې دا سي مشهور کسه او معروف کسه او به یې زره بس کرښکو بیا او زم دا ترتیب دی دا که څنګه د ډاکټر حبیب الله مختار نړو او نظام الدین شان زللو ورنا څنګه جان لړو مؤت عبد الله شهید لړو ازم طارق لړو دا یو ترتیب پخوادان غرید دی نو هغه علماي دیوبن یو عالم د کیران علاکی مولانا رحمت الله کیرانوی رحمت الله له اگر اوس ته و شهداران یې پندر خپل اعتراضات ختم ک رحمت الله کیرانوی رحمت الله له چدا علماي دیوبن دا قدرلوی دیوبند تربیت یافتا تاسو اگر اغه سټیج توډری لوټوخیو کو بسم الله هی وی دا غتین هزار اعتراض او تفصیلی جوابات ورته او به پیسې یت باندې 1300 ورو او دا علم غواړي دی لوې علم تقابل ادیان خاص دا یو ځانته ټاپک دی تقابل ادیان په تقابل ادیان کې دا خبره ای چې تاسو دینونه په دنیا کې ریسایت دې بدمت دی سکھ دی دارنګي آ, اسلام دے. نو دی نو د دې سټڈی کوله بیا د اسلام هغه بالا دستی ثابتول پاکلې د لایر سره په نقلې د لایر سره دا په دې دور کې دا کم ذکر نایږي نو د دم په دې کې کافی سټډی شته او ګل تاسو ردو تحریر ګوره د کتابونه ګوره دا سټډی ګوره او خیال بدا کې کله د تقابل یادیان نا خو دې خواوړي راوړي نو بیا تل دې خو یې او یو خپلټا په دې تقابل یادیان کې د اسلام بارے کوټه کافی معلومات شته دا بودمات او د عیسایته د سکان باره کومه د کافی معلومات شته چې کله دی خوا احکامات او تعفیق ته اتحاد ترولې دي بیا په کې سړی خطا شوی لکه دا پردی متعلق یا نور داسی نو هغه خبرونه یې ګورزان ساتل پکاري زمون دا خپل دی نه یو یو ډیر زیات خلک وته ناستیو ډیر غړس کله دی مونږه مو یو غړس لر دی غټه سټډي ده مې خپل ټاپ یې دي کړه یې نه خو نه به کار خرابې نو رحمت الله کی رواني رحمت الله علی خو د ایسایټ ریډیو کو او بیا انګریز اعلان وکړه ګور انګریزو نو خیا دې اعلان وکړه د دې شرګردو د بغاوت دا منازري دا ټول را গ্রেফতার کې بس پنځیکه خپل اپندر یو پټ کو او دې کې مولانا رحمت الله کی رحمت ایک کور ترالو پنه واغست پولیس ورپسې رااله انګریزان چې دې গ্রেফতার کې منازري کی فساد وري او دې شګي ودي خورایو الله پاک اریا غټین کې لاندګور او دې نه مکیتا نه مهاجر مکی رحمت او اخوات له لږ دیالته کی دا غسراو دا رنګي الته کی لګیاو د دین خدمت وکاو دی هو پندر د هندستان ندیو تخته او دا رنګي بیا دا څکارو نو د پندر ترګو تلاړو په ترکو کې د اسلام خلاف کار شروع غوري بس کینا هله کې دلته کې مزلیل او خوا شو تخته چې کله ترکو تلاړو الته کی بیا دا ته خلک راځمته پا اسلام اعتراض او فقران اعتراضات داغ دي خلق وصلاو کا غیلر مکی ده مهاجر مکی رحمت الله علیه وخاتا یمته او کس پکارد رحمت الله کی راوی دې خبر او بلکل بالکل ز زمان فشرت او ترکی خو دو شوبد ما نمنخ کارا کوي او بس دارنګي زبای او گمنام ناس تم یو ګډ طرف تا غب خپل تجربه کی بابت را پاسم پتور کوګه مناظره جوړا پدې کی پندر را غي ودل ویل وی خبر یو کی چ مونږه دلته مو رحمت الله کی رانی مو تخته دامو کو هغه دا تکلیف پورا وو کو پدې کې چې داغه تکلیف ختم شو رحمت الله کی ران وی رحمت یو ګټ ناترا روان شو صادری او اندل کوګی کې خو او مریه تازکه چې پندر څنګه وکټه اخر کو ته کڅ دوه تزم در ادم خه هغه د عقدین راځي روان شو چې بیتو الخلا دتلو بیتو الخلا راخوا کې دریابو غیله ورودانګلوزانې لاو کو بیا او اغا رحمت اللہ کی روانی پرد دیسائیت کتاب لکلی اظہار الحق کلی الحق او دا غیر تلخیص او یو سمری چیپ جسرس مبتی تقیوز مانی سے اغا اردو کیم لیکلی دا انگلیش کیم لکلی دا اغا قرآن سے بائبل تک پیسائیت پرد باندی دل تکیم اللہ پاک دیسائیت اغا رد ذکر کئی دا عدیت دیسا علیہ السلام نکی بیانی ومسودق لما بینا یدی من التورات او دا احم دا ق نن زمون نو ځوانان طبقا کپای باندې عیسایا کې زمون خلک جواب نشي ورکولې او مسودکان تصدیق اون کې دا خبرو چې مخکدي د تنا د تورات نه اولي او هلال زه حلال حلال والی بیانون تاسو ته د باه غمتایلو حرمه علیکم چې حرام شې تاسو پتاسو واجبیت کوم او غلین تاسو ته معجزې تراد تر په د رښتا سنا فَاتَّقُوا اویریېله اللا... غور ایثال اسلامو دا ان وربكم کی دا او ترې فتهقلله نو نګه لا کې شي وا توون زماته بدار وکې ان الله رببي رب کوم اللهدي زماره به اوستاسوه به څښې کې شي سایانو پهغ بدوو د لای بعدتو کو یا حذاراتتون مستقم دا دې چہر کلا اولیذا عیسی علیہ السلام د دین کفر نو کبر کفر کولی دی نشی افعال د کفرو قالا ویسی من انواری الہو سوبئ اندات کوونکی زما د دین د اللہ کی قال الحواری یونا هو یا مخلصو کسانو حواری حواری دا جمع د حواری ده یادو ہار ندی اخلاص تو اسپینوالی توئی اب مخلص مرګرو تویا اوې مخلصو کسانو مونږه امداديان د دین د الله یو امن بالله مونږی مان له اړې په او ته غواو وسه خبره چې مونږه تابیدارو ربانا اې د مونږه رب امنه مونږی مان له اړې په چې تا نازل کېږي دي وتبان الرسول او تابیدارې مونږ کړي د پیغمبرو فكتبنا ما شاهدين مونږه اولی کې سره د غواهانو نا ومکروا وَمَكَرَ اللَّهُ نُو دی کو اغا چل جوڑ کو دا عیسیٰ علیہ السلام خلاف وَمَكَرَ اللَّهُ اواللہ تدبیر کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا نجاتا مَكَرَ دا پخیر کے مستمالی کی پشر کے مستمالی کی چطور یو خود تدبیر کے اغیر خمکر وی کناکار چل کے تا ناکار مکر وی وَاللَّهُ خیر الماکرین اواللہ غور دی تدبیر کو انکو نا دی دا دا وجلو پروګرامونه جوړولو اس قال الله یا عیسی انی متوفیکا به یهود عقیده دا چې صلی الله و سلام دا وفات شو دی اس قال الله یا عیسی انی متوفیکا بعد خلکو چې و اوی اوی ایسا علی السلام وفات شو دین دلیل کې دا نیسی ښا لکه قادیانان او غیره قال الله چې کله وی وی الله ای عیسی زتا وفات کوما وراب وقيلة يزالة دي پورتاكو ما منغو توايو دا توافی معنى تاسورة ندرده دا توافی معنى دا توافی معنى دا اغزو شئ وافيا يوسيس پورا غستله لكارب وي استوفيتو ما دا غنه اکرس پورا غسته دانا جده ما ملکو استوفيتو الدين وطوفي يوسيس پورا غستله لکه قران کې راوی هو الضی یتوفاکوم باللیل الله هغه ځات دی یتوفاکوم چې تاسو وفات کوي د شپې አልته کې وفات کول په ام په مرګ معنا سره نوی توفی په معنا د خوب سره راغلی دا یاد ویم دا انی متوفی کا دا متوفی چې غدا اسم فاعل دا اسم فاعل لپاره د استقبال راوی چې کله وی الله عیسی علیه السلام وتا وفات کوو ما آیندہ او اس ورا پیوکا علیه تازتان تا پورتکوما پده وجه دا عیسیٰ علیه سلام متعلقه اخپل نظریه زان سر سا یاد ساتل چې دا عیسیٰ علیه سلام باره کې بزمون نظری سن نظریه سنگ چه اقیده دا ختم نبوتو دا لازمی ده چه نبی علیه سلام اخیری پیغمبر دی ادن ارس تو بل پیغمبر نیشته دی نو حیات دا عیسیٰ علیه سلام چه عیسیٰ علیه سلام حیات دی دا غی رف داغه بیا دغه دا د نزول عقیده دا د اسلام د بنیادی قائد نه او دا د ضرورتو د دین نه که دی. کم خلک د یساله سلام د بره پور تکیدو او بیا د اوفسره کوزیدو کیده نه ساتي نو دا د ضرورتو د دین نه انکار کای او دا کفر دی دا عقیده د رب او د نزول د یساله سلام دا د قران د نصوص او قطعیه ونه دا حدیث متواتره ونه د اجماع امت نه ثابت دا د عیسی علی السلام متعلق دا اسلامي قدس اوتل چې د ماریام علی ا د ماریام بطن مبارک نه په نبغه جبرائیل سره پیدا شو ری بیا د بنی اسرائیل او اخیری نبی وو يهود هغه سره بوز ادارت ماملا کولا او په یو موقع باندې راغله د دا قتل یو کوشش وکاو الله تبارک وتعالى هغه بره پورته ک او اسمانونو ته بوتلو او الله له وګتو مر ورکو او قربي قیامت چې کله د دجال ظهور شي او دنیا کې فتنو په سات خور شي نو عيسى عليه السلام به دوباره د دا دا قیامت یو لوی علامت طور توګه باندې نازلېږي او دجال به قتلی. دا خپل قیده یاد ساتل او دنیا کې د عيسى عليه السلام نزول دا به د یو امام عادل په حیثیت سره او په دې امت کې د نبی عليه السلام خليفه وي او په قران او حديثي اسلامی شريعت باندې بخپله با عمل کوي خلک هم په ای باندې چلیږي په باندې او ات تسریح به ما تا واتر په نزول مسیح د ایسلام مطابق عقیده ساتل جل الله بنده دی دا الله رسول دی او دک مسیح هدایت دی داغه بشارت په مخکنو کتابونو کې ورکلې شوې دی يهودو پنافات او پګندلاسو نو سره ا داغې د لاسونو نه هغه محفوظ شې بده او جونديري پجسری انصری سره پس نهونه کوي ها پجسری انصری سره او د قیامت نه مخ دا قیامت یو لوی علامه به یو به يهوديان دا قیدو د عيسى عليه السلام باره کې چې مسیح او اوسه پورې نظر اغلي ایسا ابن مريم انو مو الکثه چې ځان ته مسیح او رسول الله وي به يهودي دا جادوګر دي او دروغو د دا نبوت داوا دی. کوي پدې یو چې يهوديان او د عيسى عليه السلام سره بوز او عداوت کوله او هغه د قتل منسوبې جوړوله لکه څنګه چې ورو ده دا عیسی علی متعلق مسیحی نقطہ نظر د نصاراو متفقات کیدا دا عیسی علی السلام راغری د عیسی ابن مریم دی بیا پدی ګورو سودوڑلی یو ډلا دا وی يهودیا نو قتل کړی دی دوی مډلا دا بغیر د قتل نه اپوسولیشوی دی اسمان ته پورته شوی دی دا رنګ عیسی د نور انسانانو کونته یو انسان دی قادیانان دا وی ښا علماء دا کتاب دی ازاله الاوهام او توغ په ګلویہ نزول مسیح او غیره هغه ذکر کوي چې دا عیسی علی السلام د نورو انسانانو ته یو انسان دی او د خپل شرارتونو په وجو لانتی ها هغه لنتی مرګ نه دی او د بیا حجرات کړی دی بیا ذکر کوي چې زه هغه مسیح موعودم چې نبی علی السلام په حدیثو کې داږي خبر ورکړي دا قادیانان وایي او زموږ دلیل دا دی چې عيسو عليه صلوات و سلام الله پورته کلي اني متوفيكا ورا پيو کيليا فجسر انصري سرا اور دې 12 کې غن احاديث هم دي تمام مفشرينوم لیکلي دي دا به هر را رضی الله نو مرفور روایت دي امام به حقنا کل کړي دي ايګه ذکر کوي كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم ثاني غن احاديث په دې 12 کې دی او په دې موضوع مولانا مفتي محمد عابد سي اینے قادیانی ته پدیګه جوابات را ذکر کړی دي اس قال الله چکلو فرمایل الله یا عیسی علیہ السلام انی متوفی کا زوافات کوما تعالی را ور آپیو کا پورت را ځان ترپتا یا متوفی کا زاخلم تعالی را پورا و کا او بچ کوم تعالی ته را ذاتو ادا کا تا و جایل الذین اوږه تا ګرځوم آ و جایل آ کسانو اتبعو کا کسان چې تا تابعداري کړی دا پاتہ دا کسانو نه چوک پرې کړې تر دې د قیامت بیا ماته واپس تاسو دوه ټولو په حکمو به نن کوم دوه پیسو لوکم تاسو په میاز کې پاس کې چې تاسو په کې استلاب او ملزینا کفرو بس کستان چې کوپې کړی عذاب به وررکم عذاب سخ په دنیااخرت کې او نب دوله رای سوکم دا دي ملنه ام آمنو او کستان چمانې راړلی او ملیکی په طرقا د نبی ل السلام پوره به ورکېديله بدلی د دي او الله محبت نه کوي ظالې معو سره ذالک انتلو علیکا دلرامونغا لولو پتہ د ایتونو نا او د نسیت د حکمت دکنا انما صلی عیسی اعتراض ذکر کی دی خو ویلیو کله عیسیانو چې کم د نجران و فدرا غریو چې د عیسی علی السلام بغیر د پلاره پیدادینو د الہ شو کنا یا د ابن الله شو دای جوابو چې ستا پر زین کې د الوهیت د پاره ما یار داري چې بغیر د پلاره پیدادی نو اے آدم علی السلام خو بیا د مورکلرنه پیدا دی بیا غه تا وی الله نه وای دا راغی جواب ان ما صنع عیسی حال د عیسی علی السلام پنځ د الله په شان د آدم دی خلقه من تراب چې پیدا کړی دی د لرا د خور نه نه پلا ورو نه مور بیا دغه له دغه درجه نه ورکوې ثم قال له به ته موجود چا نو موجود شی دا ټول اکلیدا ګوسلی د عیسایانو یا د قادیانانو اس صحیح هغه عقلي چاقلي تعلیم لري هغه دیره اس کیس مازه دلیل نشتا دا دې خپل اتحادات دی ښه څنګه راځي په بادي حکایاتو کې یو سری په لار باندې روانو څنګه خلق یولې دا دغه مثال د دې عیسایانو د قادیانانو دی اسه کسان په لار باندې یولې دا ژوندۍ کاتې پزما کې خهول ويلې کا دا څه کوي په نوکو غیرا کاریته حکم نو ښا بیا مخکې لړ چې مخکې لړ چې وی کته س الکان دي پولیسو واده راټین کړی شای په دې قبرونو میچاځي کوي لکه داولې کاریته حکم کړنه مخکې لړ دارنګي بیا د قاضي سره ملاقات راځم قاضي سره بده چې دی خو جواندی کا جواندی کا څه خهوله نورم بلکار نه پکیو فا خبر الګه مختصرونه القاضي سے ملاقات تور القاضي سے بو تاسو 18 ورکلو د ژوند دی کڅخو داولی هغه اصلګه زپ پپګه ډیر مهارت لرم کنه د پپګه په کتابونو کې لکلي کلی المفقود کلمیته دا کم کا سروشه یا پشان د مړي زیاتړی روښیو رو رم دا دی په پشان د مړي شنو زګم کا خو زه ا المفقود کلم پپګه ډیر په یوګه د بحر العلوم وا ورته دا رنګ پپګه کې مونږ د لستیو چې چکم کا سروک سیدہ پشان دمڑی دی دیمون زکہ خدیجہ ماشاءاللہ را خړل وی غټلم دی دایسه علیہ السلام ویه ثابت ایه خدیجہ که کسان او جی پکا برل میچاز کو ری داولی ورزغه مجتہدم اکثر د امور خپل روي چې بچو مړشن بیام پکبر میچاز هم نکایې پر ماچارمان ولې پورا کم ها پر ماچارګرمان ولې الله بل والدینه استان مور درد درستان کوي او اکثر د مور درد دار مانی ځمون ته کمزوری بیا په قبر مومی چا دې مونږ کې هو بیمار غلمر پلا دارمانه دې پوره کړم خاجي خ ماشاء الله <تصال> دې تاسو نوم سره زمانم هو کازي منصور به موسا موسی دې کازي منصور به موسا موسی خزر دې راج دي کوما ځان دې کمزوري صاحب ما نو په عربي کې دا کازي तपستو وې یو وزويم چر دغه تمرغه نه سي کبوتر سي ها کازي نه سي کبوتر او دا من سلوي خت سيرو ته وي زه من نسې ریتل تل سي رېدل کیتا کېته من او دا سور دا سور غټش پیلې ته وي نو سور نسې فوک سي وړش پیلې سي اودارنګي یا بینو بن زويته وي نو زوي نسې بنت لور سي او دا مو ا نظامو غټوي خټو نو مو نسې نو پشم دا سي دا ګړو دا پشم دا دغوړې سي او سی دیر شو د وینو سی نه سی نه 15 15 لسې نو زمما اثر نوم خو دی قاضي منصور بي ني موسا خو ځا اجزي کوم ځان ته نوم وې ما کبوت رتل بنت پشم پانځ دا کبوت رتل بنت پشم پانځ دا نو پدې د لایلو باندې د عیسی عليه السلام او هغه ته پات نور کولی کیږي ان مثلا عيسا عند الله یکا آدم ادم نن حال د عيسا سلام دیسائیت پر جوڑی پو نشوی که نا قرآن <سلام> کی پکم انداز سر دیسائیت رد دی د دیساء علیہ السلام سفات بیان کو عبدیت بیان کو الله والا حکم کردی دی مریم نا پیدا دی الله تا آجز دی گورا گا خلقو دا خلاف مکر کردی دا څنګه لاخ کی دیش دالیمانو ایکی نن حال دیساء علیہ السلام پنیز الله اللہ پشاندہ دم دی پیدا کردی دلر و خور نابیوتی موجود چنو موجود چنو موجود چنو حقتہ بدی د تر په د رستانه پناته کوم تم کې غا د شکونکو نا پمن حاج کفیه بس چې اج سره په دی کې قران سونه مربوط لګیدلې په بقره کې د یهود قباحتونه هی له والی کوي یا باندې گئی الله علی غوال علی کې دی په کې غوالې غوا کولو سره وجلې وتر د پوي په نبی اسلام ته اعتراض د یهود قواتونه ذکر کړ د دې سارا او شور و پا من حاج جکا پا دی آیت کیلان دا مباحلی پا من حاج جکا اسو جگل کا ایتاثر پا دی کے پا دینا چرالتا لئیلم تو ورطا ہوا یا تعالو راشی ندعو ابناعنا منبارو وڑو پل زامنو زامن استاسو پل زنانا استاسو زنانا حاضر با گزانو نا و حاضر با کزانو نا سمناب تایر بیا با آجیدیو او بگر دو لانت دا لا فتر ور جنوب انا اذا لهو القصص الحق ایکنن دا بیان دی حق وما من اله الا الله عیسیٰ علیہ السلام تا دو الویت درجہ موار کوئی وما من اله الا اللہ نشت معبود سوا دا لان بلسو ایکنن اللہ ها محاضور اور حکمتون والا ذاتم پاین تو وللو کډی روګردانیو کا لیکن ان الله پوری په مفسدانو فل اعلانو کا اے نبی علی سلام یا اهل الكتاب ای اهل کتابو تعالوا راشه د دا قران دعوتو د ذذینا اغه دوی میسا د سوره البقره شروع کیا ولیا اهل الكتاب وایا اے, اے نبی علی سلام اهل کتابو تعالوا راشه ایا کلمه تیری وی خبره تا سوا هم بینان او بینکم چه خبره بردا زموږ استاد پمینس کی چې په یوه کې چې اختلاف لري کړي خبره د ثرا الله نا بودا الا الله چې موږ عبادت نه کوو سوا دا الله نه چا او شریک بنګر دو الله سره هیڅوک د دې ځین ها هغه دوی میثا ذکر کوي آیت نمبر ایک سو باون پوری پا دیکی پینزلت قباہتونا دا حلی کتابو وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَا شَرِكْ بَنَگَرْدَو دَنْلَا سَرَ حِسَا او نبنیسی باز دموننا بازو لرا فاغدائیسا را سیوا دانلا نام فا انتواللو نکدیروگردانیو کا تاسو دوئے گواهو سے پا دیکھ برا چی موجودا بیدار یو قباہتی ذکر کر چی دی خپل ملیان او خپل پیرانو وتهلیل او تحریم کی گردش لی دی چې ملایان پیران ولکم سیس حلال کی ایا ته حلال وي یا گرکه الله حرام کړي دویم قباحات ذکر کوي احتجاج بالباطل په باطل سیس بانی دي دلیل ګرځي یا اهل الكتاب اهل الكتاب له متو او جت قائم وای په باراد ابراهیم علی کې وما انزلت التوراة او نه دینه دلشوی توراته انجیل مگر تو د ابراهیم علی السلام نام افلا تاقلون ایا تاکلنا کار ناخله ها انتم ها اوله خبردار تاسو خلکو که تاسو جگړه کې پاوست کی کی نشتا تاسو را ای باندې سه لم فلمت نو لې جگړه کوي په راستي کې چې نشتا تاسو را پایبالي سيلم الله پوي او تاسو نه پويګي تاسو هم د ابراهیم عليه السلام په دینو یو يهودو یانه ساره تاسو هم د دین ابراهيمي مانو دا جواب ما کان ابراهیمو يهوديه ولا نصرانيه ابراهیم عليه السلام يهودي عيسائي نه ولیکن کان حنيفه کلک موحدو مسلمان تابدار دینو زمشرکانونه له لهذا يهود نصرانه مشرکان شو ان اول الناسې تاسودان ابراhimیم ته تا څګ منصوب کوئ ابراهیم ته به خلک ځان منصوب کوی چې د ابراهیم م السلام حقدار ابراهیم بداری کوی ان او الناسېکن نن زیات هدار دحلکوونه به براهhimه پنسبت کولو ک ابراهhimیم ته مخه کسان دي تباوه چېتاببیداری کې د پېغمبر او دا پې او ممنانو او الله د ممنانو دی و د تای دریم قباهته۔ احلی کتابو دی گورم و کوي گمراہ کئی وادتوائی پتم من احلی کتابی او خوخی یو ڈلا دا احلی کتابونا لو یو دلونکم جی گمراہ کتاسو لرا دی نو گمراہ کئی مگر اقبل زانو نو دی پویگینا سلورم قباحتو دا اللہ انکار کئیو یا احلی کتاب احلی کتابو تاسو لے کفر کوای دایتونو دا اللہ نا او تاسو گوای یا احلی کتاب شپگم بسونا الحق بالباطل حلقو بانده حق گڑوٹ کو خبر گول مول کیو خبر توراتو کی اہلی کتابو اولی گڑوڑوے حق دباطل سره اولی پتوے حقو او حال دائی تاسو بالکل نپوئی گئے وانتم تالمون تاسو پوئی گئے دی پوئے خلقو پحل کو حق گڑوٹ کو او حق پتو وقالت توایفتن دی بلقبا حد ذکر کشپا پهګمو۔ چ دا رنګ پهغه کمزور خلکو دین غډ وډاو وکاله توي فتوم من اهل الكتاب دي دل یاد پوي دي ودا سي کار کولو چې ديبا اخپلک ساو تهوي تاسو دغه غنتا کمزوري په پکیو تاسو لښه د مسلمانانو مجلس ته اې ته مون بالکل ایمان لرل تاسو ملګريو او تبه کلمه خام راځي او مون دا نه من منو په دې کې چې کوم نور خلک داسي عیب ګورک دای کې څل نه دا تنه ولې جدا کړل داسې بکیه هغه که چې درځ ماس کې کینې را کینې بیا خلکو ته مړه ظاهر دا خبره پکې خلګي دا خبره پکې غنګي دا که د یهودو کار دی وقالت وایفه تم من اهل الكتابه وقالت او یهو در اهل کتابون امنو ایمان رول نه ایمان څرګندې ایمان وکړي بل الذي پهغسته چې نزی لې په مومناننو وجه نهار درست پول کې وږ پو آخر آخر کې بیا ان کارو